A, biz, e, izenak berak zaten dunez, e, Nafar etortzen zaizkigu batez ere nioen aurten goan ondarribiko jendiari ere zabaldu diogu zabaldu diogu aukera aurrek urtetan gutxixiago baldin baziren ere aurten eskari asko jaso ditugu eta hoiek e, antolatu beharko ditugu eta ekitaldi eta nola baiteko jaigiroa osatzeko ba, azoka azokarekin batera ba, kalean imazio izango dugu beti Orduan espero dugu Bertako herritarrek eta kanbotik etor zezkigu, etorko eszkigunek aukera izatia, ba, urtero topatzen dituzten kutiooiek mm -hmm. berriro ere erosteko, eta bertako eskulangile batzuk ere aukere izatea ba, erritarren gana beste errikiden bestela iristeko. lehiristeko bai. argi dago, ba, azok abat dela erakusketak ere badira, eta esentzurretan ere badu berealde e, ezigarria ere e, aur gaztetxoek helduek bueno, ere, ikus dezaten ba, garaian garaiko e, ba, eskulangilek nola egiten zuten lan ere hori da, eta eta aie goguan gaur egungoak e, gaur egungo pertsonen bidez ez, eta bereziki hori horregatik dugu harreman hori hain zuzen ere elkarte honekin balkarte honek betetzen ditulako baldintza horiek, es pizka bat eskulangintzan aritzen diren eh pertsonen ba, ba fidagarritasun hori eta noski balijo du bai, bai noski gazteentzat ere badakit batzuk azterketetan dabiltzala eta ez dutela astebukaera era honena ben bueno, gaztek ere ikus dezaten eta lehen len aipatzenuen bezala e, sumatu dugu aurten esate baterako ba, ba eskari gehiago torri direla erritik bertet, bertatik eta gero ikusi beharko dugu eztaki datu zen diziotarako e, agian ba, ba gehiago zabalduko ote dugun hori nion alaxe alaxe jongoda bai bertako herritarrak aipatzen bitugula urtero eskertzen diezu aldezarreko bizi lagunei batzuentzat aigiroa da besta beste batzuentzat berra da bueno egiten do Hori da, eh, Zalantzarik ez dago Zalantzarik ez dago eh, bertako bizilagunen lankiretzari gabeztago, lalakorik egiterik hain zuzen ere, laerun bat goizetikan eh, asiko direlako ba, ba prestatzen lanak, eta eta hemendik ere hori eskertu eskertu nahi ditugu, urtero hain zuzen ere izaten duten eh, jokabide eta jarrerangatik. Egila da eh, zirkulazioari begira, orain dauden muga kontuan hartuta, hori apalago izango dela, eta beraz eh, ba, kalean biziezga